Călătorului își de bine cu drumul. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion de Șerban după schița lui Ion Alexandru Bătescu Voinști. Interpretează Alexandru Jugaru, Toma Caragiu. Da, e ca ajuns să-l și la răspundere. De acum, într jumătate de ce, suntem acasă. <gânt> am zori ce vreau. să plecăm cât mai devreme. Vorba românul, știți că la totul i-a bine cu drumul. DIB! Haideți, haideți! Haideți să încerci să oprim nene, o leacă la manul acesta. Să luăm niște și Să oprim vim să o vim bine. Să arătem femeile noastre. S-ar fi luat cu altele ar fi uitat? Păi te, Mirco, că te-au dunea pregătit pentru noaptea asta, vă lăăăăăă! Stă am bine, că mai răsuflășim caie puțină! bine zici, stă-i, trrrr, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Aici, o clipă, o clipă, să scot brul din gura la cai, că vin acum. Da, mai uite, mai uite ca mea, aștept să mă văd acasă. Reși ca saca, să așa, ca să ne reuși, am ajuns, hai. Hai, stai de la Hai, hai bă, bă, O, bine ați venit să la mulțară! La mulțară, la mulțară, ascultă, băieți ai ceva de băut să ne încălzim, o triculiță fiartă ceva? Este, stă, dă-ne cu tot ce șcuță, băie băiete, mișcă-te mai repede, hai, mișcă-te, băi, mișcă-te la urmă. Nu știi că aduc nu Nu, nu, nu, stă, e necuță, că suntem și știi vorba românului, călătorului și-a de bine cu drumul. Na, poftiți triculiță. Hai noroc, hai noroc, roși, la mulți ani cu sănătate. La mulți ani, frate Pitake. Oh. Uuuu, <laughs> uh, ce zici? Uuuu, uh, uh, strașnică, băi! Păi ce pune pune-s-mă, băi, s-aș înțui cu lința asta de așa parfumată? Hei, he, mirodeinii, uh. la duce jupurul tocmai de peste munte, de ce la Brașup. Mă, băi, mai La Brașup ia mai două da. da, umblă, umblă mai repede, mă, nu fii ok, mocăi noi, dar suntem grăbiți. A pusit acolo. Cobri da. ce aveți, mă? Yes, Hei, eh. dă-ne văd, doșelor! Două mai sunt toate! Aha, da, da! Așa de lemn, bă! Bă, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, și băi, băi, băi, băi, să băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, bă,,,,, și nevoia să iau ceva în gură la asta. <sus> <sus> ah, și cu Covrich, e o nebunie, nene. Ia, ia, ia mai, du-măru în băța. Gata, tam. Cum că encampi de bă băi ăș? Ilica, Ilica, unde tu? De la pisaca. Ha, cu de la pisica. Alu, țake dragoi. Țake dragoi? Ne, dragoi. ești de mult aici? Pai, de vreo patru luni așa. Da să pătumana la chiundiu. Ie dus colea la fumătoare, se vază de nume grușean. miroase aici tot felul de bunătăți. hai să mai sorbim cât o cănuță și folom din loc. O lom, nu <gă> i pitați, eu că i-am păcătuit consolat, că mor copio de rebeliu acasă. Păi, lasă-mă, e bără bă, în frate. băi, bă, ce mai e de când că, că am plecat. Hai, că am plecat, că nu mai stăm. Hai! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! la Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Două șiruri de covrinii... E acolo, e și restul păstrează-l gata. S-a trăit cu-aia. S-a la mulți ani. La mulți La băi, la mulți bă, oh, La mulți ani, băne, după-ne, Uite și domnăiță, dacă cu e ocazie seara asta? La mulți a la mulți ani. Dacă spre casă de obrână, să-l luăm niște cobrici pentru colindători. Băi, manul ce, băi, grozavă, țuica e. Uite, băi, să mai aduci un și trei cănuțe. De unde ai? așa e că-i grozavă, de la fratul Ilie. Băi, strașnică, zic, un lucru nu-mi place mie. Băi, ce facem? Aici, la în drum, la răspânt, e trebuie un băt, eu te răspim, să omle, ca sfârlează, omul vine, bă, pleacă repede, vărba românului, călătorul îi de bine cu drumul. Să-i bărținți, și-ana. Nu rog să dea Dumnezeu, nu și vine și bine te-am găsit. La moțean, conic! Și bine, bine ați venit sănătoși. Manolachie, tată, minunată, suicurice. sau să-mi dai și mie vreo două ciclii să duc acasă la... Cu plăcere, la cu plăcere, coare. Ea. Dar ea. De, de, de ce nu stați la masă? E păcat să beți suicuricea în picioare. De ce? De ce de să ce mai stăm? Stă? suntem grăbiți. Da, doar nu o să-mi face strușină să plecați de la mine, fără să luați o pustărică. Am niște cărnăciori puși la vânt, știi, coalea. Se topesc în gură, domnule năiță, viața mea. Sa pui la fiecare vreo 2-3 perechi, asa! Pule! Pule! Ce zice ne? Si sa pui! Silica! Silica! Sa fug, asa, vreo. tutibatele, cât na spui! Hai, dar Umblă, umblă, refejor! Umblă, bam! Hai, bam! Hai, bam! Hai, bam! Hai, dar ce a zice de un vinișor dăl negru, știți puterea ursă? Mă, mă, mă, mă, mă, mă, nu-ți face păcat cu noi, lasă, Dumnezeu, lasă, lasă, omul, Gustăm mă pe nu-l fi foc mă răcăm călătorii, și-a de bine cu drumul. Mă iertați, mă ripiesc până în să scot o butelă. Da, dar zorește, zorește, mă, mă, mă, mă, că ne grăbim, că tați bate din palmiză dinapoi. De, de. <laughs> Cum se cade o manul acesta? Da, da, la treabă. A adunat el ceva părăluțe cu han ăsta. Așa e unul unul, știu, da. Ce ar face, îl trage ața spre câștig. <laughs> Așa, este cam sosit. Ia poftiți, ia poftiți să-l judecați. La mulți ani, fraților, la mulți ani și la mai mari. La mulți ani și să fiți sănătoși. Acum vine... Alo. Eh! Chiar puterea ușului. Și culoare, nene. Ce cu Ce bulget? Și ce învârtoșat e. Ești nu e cu e, Asa e nu altă. Ia mai pune câte o picătură manolaie. Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! doi, lui Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! Pune! tai pune să ne trimită niște ugeri de purcică, bă! Să nu din nu pe i inima goală! Bai, de Nu mă îndebunim, mă lălai, Ai oprit ugerul de la purcică, E proaspăt, Coane, e proaspăt de ieri, domnule, ieri! Să vedeți, să vedeți ce-am bățit! Am un de tău uraș, dar al lupului cornului. Acolo să plec cu el la ter după sărbători să-l vânz. Să mă scap de el, că mai buc lucruri, îmi tă Coane. Nu era să-mi omoare un copil. Nu, nu, te rog. A, pe viața mea! Huh? Ea a furisit, ea a rău. Azi da, dimineața, nu știu, ori din joc, ori din diadrahul, ce e. Adahul! Doamne, îmi o frumusețe după ce a ieșit din buta. Da, da noroc, noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e impuls rău, a trebuit să o tai. Nu păi da. așa. A voi din nou Ignat? E, nu e. Ne Ne-a rău. Dar am mai tăiat doi porți de Ignat. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! bă, Dai,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 Ia, luați, ce ia, luați, ia, o bună luați, ia, luați, nu, luați, ia, luați, ia, luați, ia, luați, ia, luați, ia, Și anul care vine tot ce vă doriți! ia, luați, ia, ia, Păi, din care e cu toia? La, -la, -la mic no, ma de cozii, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mai mai da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, iau, iau iau da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Hai, o mă, băiete, Ce-a făcut mălătă mă? Vrea cum ducă pe-n buncat. Hai, vărsai lume! Ia, dă să umblu mă. Hai, da, la la Ui să mânda pa, ui să mânda să ui sa să pa, au! eu nu pa, ui Au sosit pa, ui sa mânda pa, ui sa mânda pa, așa da, așa pa, ui sa mânda pa, ui e de la guse, cu cu cu nu mi mai Nu mă dăm nicăieri, nu mă dăm laică! Bără laică, ia cu alea când și și ia de aici, și... covrici? nu mai sunt recoare! Nu sunt coiți, dumneavoastră. Băie, să fie cu iertare, i-ați mâncat hai, hai, a, Le dau eu ceva, le dau niște, niște nuci, roșcove. Băie, stai, stai, năman, nebune, mâncat am mâncat cu păi, păi, Am mâncat cu vrânii. noi ce ducem acas, frate, mă nălăt. Dar nu vă las eu pe dumneavoastră, nu vă las. Tilica! Tilica, puneți un joc pe tine și dă o fugă până-n la fratul Ilie. Oh! Să-ți deavlui 34 și șiriu de covrici, da, da, da, să mișcăm mai repede, Tilica ăsta, când ne grăbim... Bă, Tilica, să ții într-o fugă, auzi? Mă, mă, mă, na, na, na, du-o darurile astea la colinători, așa. Bă, tiliica bă, când ieși, mai uite și la caimă. Bă, mă, Tilica, mai bine trage sanea sub șopron și dăle ceva grăunțe, să-ți aibă și ei, că e rebelion, mă. Tilica! Babaiete, babaiete, bă, treci pe la Dima, Lăutaru. Să vină în coace, bă, spune că-i roz de cântare mai lungă, ai înțeles? Am înțeles, jupă. Hai zboară! Da, E, e, vezi, bă, manul ăla, e vezi ce s de cu cârănașul Acu' ia a după, e, acu' Pidache! Auzi, Pidache! Dacă mă iubești, Pidache, ia-te aici o bucățică de asta grasă, că n-ai mâncat, dă Ia, ia, ia... Auzi, mă, a, Hai mm. să mă îngrop. Mm. Usă cu leca în taboșul, stați. Mm. Bă, să zici că n-ai mâncat de când. Teribil, domnule, zic teribil. La mulți ani! La mulți ani, să-l Bă, bun, veni și de patru de oase. <laughs> hai, hai, manul ăla. Ah, hai, manul ăla. Hai, cu hrana. Hai, manul ăla. Nu mai râgă. Mi s-a făcut o foame de lup Poftiți, poftiți, poftiți, poftiți hoi. Știți? Știți ce aș face un loc dumneavoastră? E. Aș munca pe săturate. Tot aveți vreme. Până vine Filipica. A de neauri, a de neauri. A un purceluș de la cuptor. ca de el să răcească, nu? a un purceluș de la cuptor? Da, da, câștigat la tombolă cu ani. Păsta din zorilor cu o cuțava cuând. Ei, mă, bine, ărea bine, ărea bine, ărea bine. Dar baia toștă tiri-tirilei, că asta asta nu tiri place, nu nu faci, știi, nu faci, de Caldă plină Nu. Caldă bună. Aici e han mare, stiu. Răspânti, înțelegi. a îmbată la spirtic cu se grăbește la drum, omul, domne, știi, este. E iese, iese, iese, iese, pleacă, iese, iese, iese, iese, iese, iese, bine iese, iese, cu drumul. iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, iese, este mi De unde și voi? Păi noi, conașile, suntem prezenți întotdeauna acolo unde e nevoie de noi. Și aici era conașile, după cum se vede. La, și ce? Ce știți voi să cântați? Noi? He, he, auzi, gongule... Avem repertori și până apoi, mâine, cunașule Da, ceva mai scurt, Au scurt Că noi nu avem vreme de pierdure Scurt, cunoșule, scurt, scurt gogule, cei. da Te și scurt și lung Cum A. doriți dumneavoastră Da, A. Zi, zi. da, așa e cunașule Gogule, ia, îndreaptă-ți vioara Așa, da. fii atent, ghedur. Hai, unu, doi, și Aha, anișoare slab gogule, slab, gogule, încă o dată. Anișoară-și cumpă, dragă-i, ești și neagră, anișoară să trăiști la pitakești, să No. Patrage, santa, Marilu, Marilu, nu mă lasă să mă duc mai departe, nu mă duc nu mă lasă. că la toaletă mă duc drumul, Cine mai spore conașii noștri? Așa he, he, he, așa scălătorii, bă, ținică, bă, așa... Hei, tre -te -te -te, trezește, trezește, bă, trezește, că se crapă de ziua. Bine, stai, stai, stai, bă, stai să-l scol mai întâi pe lăutar. Hei, dimă! Bă, ești carul, e bă! Da, fain ia! Haide! Căde-te! Cercova vezi la să trăiești în bătrâniță, ca un merca, un păr, un fete de cari ca piața, iute ca să ia La anul și la mulți ani, lor să vrei spanificat! Care ești? Care ești? Care ești? Ce mă naiță? Ce-a adus da, La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Nu, oh, nu, Gocule, fii atent, gheduri, Gocule! Ia mai lasă dracu, pe Gocule! Ia, înaință! Grăbește că pierde reveliunul! Uh -huh. Ce că... Reveliunul s-a dus, s-a dus acum, no, e anul Nu, nebuneză-l, nu, e spit la ghianul nou! Ce, o în grabă din Ce, ce, să zică nevastă O, nașelor, mai întâi să-nchinăm un pahar vin că e anul nu un sigur mai... Hai, la mulți și la mulți la mulți ani! Haide, haide, haide! Uite, uite, mușcăriatul, mușcăriatul, mușcăriatul, Da, da, tu da, da. Da, scurt, scurt. Cât cât îți trag la toți, șa din ecudor. Koi voi, unde ai gogulei de dur în corafa? Așa ndari nda nda mariu ar meri wale. Mariu ar meri wale. Aproape, aproape gogulei. Hai, aproape, mai aproape. Așa gogulei mai aproape gogulei. Lasă. Ne ridică pe aici, se trezește. Nu, nu, mai nu, nu, nu, nu, La nu, nu, nu, nu, nu, nu, din iauri. nu, dacă vă nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, și vorba. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, de nu, nu, nu, nu, nu, Vai, vai, călătorului i de bine cu drumul. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion de Șerban după schița lui Ion Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea. Pitache, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Naită, Toma Caragiu. Manolache, Mihail Mereuță. Tilică, Florian Pitiș. Dima lăutarul, Emil Popescu. Un copil, Ileana Șerban. Regia de studio. Crânguța Manea, regia muzicală Marga Kapitanović, regia tehnică inginer Tatiana Andrejic, regia artistică Dan Puican.